Човешкият нос Беседа от учителя държана пред общия околотен клас на 1 март 1933 г. в София. Размишление. Животът има две страни – външна и вътрешна. Ние започваме с външната страна. Ухото – като орган на слушането. Видимо, ухото е малък орган и за онзи, който не го разбира, то остава неразбран. Обикновено външните прояви са човешки, а вътрешните – божествени. Има и външни и вътрешни недъзи, които са резултат на неправилния човешки живот. Сега аз имам предвид една формула, която никъде не се среща. Каква е тази формула няма да обяснявам. Като ви я там, ще си я препишете на чисто. Не питайте за какво се отнася тази формула, но ще ви диктувам, и вие ще пишете. Това, което в началото не е било, като се проявило, образувало всички невъзможни неща в света. А това, което е било в началото, като се проявило, образувало всички възможни неща. И тъй. Външната страна е човешката, наречена външен. Или обективен свят. Вътрешната страна е божествения или субективен свят. И духовният свят има външна и вътрешна страна. На земята хората се възпитават по особен начин. Като отидат в другия свят, ще се видят в чудо. Те коренно се различават от съществата, които живеят там. На небето има ли деца? Има. Обаче там растението не е както на Земята. Там растението е в добродетели. На Земята човек расте по височина и широчина, а на небето по доброта. Колкото по-добра е една душа, толкова е по-стара, по-израсла. Обаче на човека са дадени всички възможности да расте и физически, и духовно. Искаш да станеш голям. Голям ще станеш, но това не показва, че ще бъдеш добър. Доброто не е в ръста. И слонът е голям, и мамонтът е бил голям, но никой не казва, че са добри. Доброто не е в обходата. Да дойдем до носа. В едно отношение носът прилича на пергел, който може да се свива и разширява. Като стигне крайния предел на разширяване, носът взема друго направление. Той има отношение към интелекта. Значи носът е пергял, с който се измерва човешката интелигентност. Без този пергел нищо не се постига. Той описва всички външни и вътрешни възможности скрити в човек. Казвам. Както се върти пергелът на човека, то е с неговият ум. Такива са и неговите възможности за развитие. Като разглеждате мусовете на чертежите, виждате, че всички са изкривени. Защо? Пергелите им са били развалени. Може ли да рисуваш правилно с раз развален пергел? Всички хора си служат с пергел, но за себе си го употребяват по един начин, а за другите по друг начин. Те си служат с две различни мерки. Като забудеш единия връх на пергела е в една точка, а другия край въртиш около тази точка, образуваш кръг, който се крият всички възможности. От отвора на пергела, т.е. от радиуса, зависи с каква възможност разполага човек. Дългият нос крие в себе си повече възможности, повече изходни пътища. Първият образ на първата картинка представлява нос на наблюдателен човек, който само наблюдава и мери нещата. Той минава за един от добрите носове, но в него има нещо животинско. Вторият образ представлява интелектуален нос. Каквато и форма да има носът, той е в зависимост от устата. Тя определя неговите възможности. Остата може да бъде голяма и малка, по-близо или по-далече от носа. По устата се познава дали даден човек е лаком или не. Ако е лаком в яденето, то е лаком във всичко. Лакомството показва желанието на човека да има много. Не е лошо да имаш много, но трябва да имаш време да го обработиш. Необработеният материал е товар за пренасенето, на който само ще плащаш без да се ползваш от него. Това е все едно да плащаш наем за старите си мебели, без да ги използваш. Желанието да притежаваш много неща съществува и в духовния свят. Например, искаш да стане светия, но не знаеш какво представлява светийството. Само един светия има в света. Всеки, който дойде в контакт с него, може да стане светия. Само един учен има в света. Който дойде в контакт с него, може да стане учен. Това за вас е противоречие, но в него се крие велика истина. Какво виждаме в новороденото дете? първо време той е обикновен, дете без видими дарби и способности. Обаче майката счита, че от това дете ще излезе гений, нещо особено. Какъв гений е то, когато върши работи, които не го препоръчат? Обаче като почне да расте, то влиза в контакт първо с майка си, и баща си, после с братята и сестрите си, после с външните хора и постепенно се учи, Развива се, докато един ден прояви всичко, което е вложено в него. В първо време се изявява човешкия живот. Той взема над мощи. А след време, божествения. Детето се сърди. Не е лошо, че се сърди, но това е човешка проява. То се възмущава, че работите не стават както иска. То се сърди на родителите си, на братята си, на сестрите си, че не са такива, каквито трябва да бъдат. То се сърди на условията, в които живее, намира, че не са добри. Иска по-добри условия. Някога човек се сърди и на себе си, че не е такъв, какъвто трябва. Той е недоволен от носа, ушите, устата, очите си. Той е недоволен, че не вижда както трябва, не чува и не възприема въздуха и храната правилно. Като ученици, вие трябва да учите, да придобиете истинско знание. Без да сте придобили това знание, вие започвате да говорите на хората за носа, за устата, за ушите, мерите ги, но нищо не придобивате. Това не е знание. Учене се иска от вас да дойдете до самостоятелни изводи. Между ума и носа има известно отношение, което трябва точно да се знае. Има една плоскост, която определя мястото на носа. Колкото повече носът се отдалечава от плоскостта, толкова повече се приближава към животинското в човек. Ако носът се приближава към плоскостта, божественото взема надмощие в човек. Когато плоскостта има посока към центъра на Слънцето, към... от центъра на Слънцето към центъра на Земята, гръбначният стълб в човека е прав. Тя пази равновесието на организма. Ако плоскостта се наклони, човек губи равновесието си. Изкривили се мисълта и носът се изкривява. Главно – на върха. На нарисуваните картини на първата виждате нос на любопитен човек, който се занимава само с новини с речено казано. Вторият образ е на търговец. Като разглеждам човешкия нос, имам предвид, че предстои още да се развива. Все едно да разглеждаш детето в отробата на майката от ембрион до пълно развитие. Човек има високо мнение за себе си, без да подозира, че е в зародишно състояние. Съзнанието на сегашния човек още не е пробуден. Той не знае откъде е дошъл и къде ще отиде, не знае как е влязъл в отробата на майка си и как ще излезе. Природата знае всичко това. От нейно гледаще влизането в отропата наричаме смърт, а излизането раждане. Всеки човек се ражда и умира, непрекъснат процес. Като наблюдавате различните носове, ще видите нос, вирнат на върха, както у свинята. Такъв човек обича да рови. И свинята, вместо да сложи ръцете и краката си на работа, впрегнала носа си да работи. Като го обърнала с върха нагоре, по-лесно да рови земята. Едва сега човек се освобождава. От свинското състояние в себе си. Казвам, не впрягай носа си на физическа работа. Мислиш ли, че ако знаеш слабостите на човека, ще научиш нещо? Не само, че нищо не ще придобиеш, но изопачаваш носа си. Видиш ли късно с обърнат нагоре връх, ще знаеш, че свинята е виновна. Ако носът е дълъг и се обърнат надолу връх, купоят е виновен. Като гони зайците, той развива носа си на дължина, за да души по-добре върхът на носа си обръща нагоре. Това са уподобявания за да учите, а не да се нападате един друг. Не казвай на човека, аз знае какъв си, нали виждам носът ти е свински, зад носа се крие известна интелигентност. Хвърляш една бомба, която изкопава голяма дупка в земята. Бомбата е механична сила, но зад нея стои разумно същество, което я направлява. Каква интелигентност се крие зад свинята? Днес тя се намира в зародишно състояние. В бъдеще тя ще дойде до такова развитие, че няма да я познаете. Вторият образ на същата рисунка представлява нос на енергичен човек. Като ученици, вие трябва да изучавате живота, да дойдете до истинско и правилно разбиране. Проявения живот не е нищо друго, освен азбука на непроявения божествен живот. В този смисъл, считайте, че всяка жива форма е на мястото си. Свинята, волът, слонът – те са на своето място. Мислите ли, че буболечиците са просто нещо? Ако Бог се е занимавал с тях, мислил ли е за тях? Трябва ли ние да гледаме на малките същества с презрение? Ако растенията не съществуваха, какво щяхте да правите вие? Какво щеше да бъде положението на човек? Ако нямаше вода, въздух, светлина. Преди да дойде човек на земята, дойдоха растенията, животните. Светлината, въздухът, водата съществуваха преди човек. Най-после Бог създаде човека, и на седмия ден си почина. Това са общи въпроси, върху които трябва да мислите. Докато изучавате фактите по-отделно, нищо не можете да разберете. Истинският учен съпоставя всички факти и така прониква в далечното минало. От щупените линии той създава цяла наука. Носът на търговеца показва човек, който работи само за прехраната си. И птиците, които по цели дни мислят за прехраната си, имат подобни носове – човка. Желанието на човека да придобива много създава съответен нос. Човек може да измени носа си. Щом съзнава, че с много нищо не се постига, той започва да въздейства върху това си желание. С тия носове, които имате, няма да ви приемат на небето. Там се иска друг модел на носа. За да изправите носовете си, първо трябва да ни измените своята мисъл. Не казвайте, че нищо не желаете. Трябва да имате желание. Но естествени. Не желайте повече неща, отколкото са ви нужни. Христос казва... Доста е на деня неговото зло. Докато се стремиш към много, ти се отклоняваш от същественото. Ще работи съзнателно върху носа си, защото то е основа на разумния свят. Носът възпитава чувствата. Значи в носа, т.е. в ума, е вложено Божественото. Чрез него се възприема новия живот. Казано е в писанието. И вдъхна Бог през ноздрите му жива разумна душа. Само разумният човек различава правата от кривата постъпка. Само разумният знае какви трябва да бъдат отношенията между Бога и човек. Недъзите ви се дължат на човешкия живот. Достатъчно е да разгледате черепа на човека, за да познаете какво носи от миналото и какъв е сегашния му живот. Достатъчно е да разгледате черепа на някое от допотопните животни, за да имате представа за това животно. И по главата на сегашния човек, бъдещото поколение ще чете неговото минало историята на човешкия живот. Един ден миналото и настоящето ще се съединят в божествения живот. ли в този живот, човек е дошъл вече до безсмъртието. На четвъртата рисунка виждате два образа. Нос на човеку, когато чувствата силно работят, това е нос на антагонист. Вторият образ е песимист. Като ме слушате да говоря така, някои се обесърджават. Не се обесърджавайте. Ако носът ви не е правилен, а ушите да ви са добре оформени, те ще го оправят. И очите могат да оправят носа. В известни случаи и устата може да помогне на носа. Обаче, ако носът, ушите, устата и очите не са правилни, изправенето им може да стане в друг живот. Ако на Земята не можете да се изправите, ще разчитате на другия живот, на небето. Там във фабриките ще ви разлубят час по час и ще ви ремонтират основно. Аз разглеждам яда като голяма работилница. И там ремонтират човек, който не разбира това казва Големи страдания има в адър. Отговарям. Голям ремонт се прави в адър. Той не е тъй страшен, както си го представяте. Страшен е вътрешният ад в човека, когато той е в дисхармония с Бога. Страшно е, когато човек е в противоречие със себе си. Някога мислите, че сте добри, а някога, че сте лоши. За оправдание на лошовината си казвате Раздраснихаме. Как може да бъде това, ако изобщо не се дразниш? Как могат да се запалят, ако в тебе няма вещество, което лесно се запалва? Ако има в тебе вещество способно да говори, ти си изложен на опасност. Който не мисли, той се намира в положението на дете и всеки момент може да бъде в опасност. Ще дойде ден, когато хората ще започнат да мислят. Не можеш да останеш завинаги дете. Ще дойде ден, когато ще станеш възрастен и стар. Между божествения и човешкия живот има нещо общо. В божествения живот има детинство, а в човешкия живот и в човешкия живот има детинство. В божествения живот има зряла възраст и в човешкия живот има зряла възраст. Разликата обаче се заключава в следното. В човешкия живот има старост и смърт, а в божествения живот няма. В този смисъл ангелите не са нищо друго, освен най-интелигентните деца на небето. Не можеш да бъдеш ангел, ако не си крайно интелигентен. Ангелите разбират Божиите закони и ги изпълняват. Те са носители на Божията мъдрост. Значи ангелът е представител, освен на чистота и невинност, още и на божествена мъдрост. Човек е точно противоположен на ангел. Той е ще славен, мисли, че всичко знае. Наистина. И човека има знание, но не ги прилага както трябва. Той мисли, че е самостоятелен, че няма нужда от никого. Човек е самостоятелен само когато божественото работи в него. Всеки иска да бъде похвален, да му се даде нужното внимание. И това не е лошо. Но да те хвалят на място. Как ще те похвали учителят, ако рисунката ти се нуждае от много поправки? Добрият учител хвали ученика си само като види, че последният е изправил погрешките си. Добре е да изучавате носовете си сравнително. Например, на петата рисунка са представени, но са песимист и интелектуален човек. Изучавайте ги и намерете разликата между тях. Сега да дойдем до научната страна на въпроса. Не можеш да бъдеш добър, ако нямаш хубав ухо. Не можеш да бъдеш умен, ако нямаш хубав нос. Не можеш да бъдеш любящ, ако нямаш хубаво уста. Не можеш да бъдеш любив, ако нямаш красиви очи. Това са мои твърдения. Аз ще говоря и за очите, и за ушите, и за брадата, но не от физиономическо гледище. Ако не можеш да изучиш своето ухо, своята уста, своя нос, учите си, как ще изучиш тези на другите хора? Първо ще се заинтересуваш за своите органи, а после за тези на другите. Първо ще изучиш себе си и ако ти остане време, ще изучаваш другите. Ако първо изучаваш другите, а после себе си, и ще се опетниш. Защо ти трябва да се интересуваш за богатството на хората? Какво ще ти донесе знанието, че един е богата, друг беден, че един е сида, друг гладен? Ако ходиш между бедните, за да се покажеш, че си добродетелен, че си богат, това няма да те ползва. Друг е въпросът, ако се движиш между, между тях от любов, да им помогнеш. Значи, външните прояви не са истински. Искаш да обърнеш един човек към Бог. За да постигнеш това, ти сам трябва да бъдеш образец. Първо, ти трябва да имаш любов към Бог. Бог и любов. Следователно ти трябва да желаеш ни този човек да има любов в душата си. Бог има желание всички хора да живеят в мир и съгласие, да бъдат радостни и весели, да не насилват никого. Бог не търпи престъпления. Казваш, обичам Бога и искам да му служа. Тогава ще постъпваш като Него. Ще се освободиш от всяко недоволство. Ти си недоволен от брата си, от сестра си, от дрехата си, от стаята си, а искаш да служиш на Бог. Това е невъзможно. Щом си недоволен от хората, недоволен си и от Бога. Как ще му служиш тогава? Ето защо казвам. Изучавайте себе си, за да различавате и най-тънките си прояви. Колко пъти дяволът майсторски ви нашепва неща, на които вие се поддавате? Казваш, аз не съм като митаря, не съм грешник. Значи, ти си като фарисея. И фарисеят казваше... Господи, благодаря ти, че не съм като митаря, по три пъти на ден се моля, редовно плащам десятъка си, на никого зло не мисля. Обаче фарисеят и до ден днешен си остава фарисей. Митарят стои е изправен, с наведена глава, не смее да подигне поглед нагоре. Той изрежда само грековете си. Но умитария има възможност да се развива. Това са образи, които се отнасят до вътрешния живот на човека. Днес всички хора цитират стихове от Евангелието, но това не е достатъчно. Вие се нуждаете от знание, което да ви даде права на сока в живота. От толкова години вярваме в Христа, нищо ли не сме постигнали? Не е достатъчно само да вярвате. Ако мислите, че само с вярване ще постигнете всичко, лъжете се. Бих желал да имате унази нас и детинска вяра и невинност, да бъдете чисти като децата. Като наблюдавам хората, Виждам, че и в религиозния и в научния живот те са изложени на опасност. Религиозният мисли, че е свят човек и като него друг няма. И ученият мисли за себе си същото. Има физиономисти, хиромантици с високо мнение за себе си. Има учени, естественици, химици, които мислят, че са разрешили всички въпроси. И едните и другите се заблуждават. Да мислиш, че всичко знаеш, това е колективна мисъл. Всичкото знание е в колективното, божественото съзнание. И вие, събрани около мене, мислите, че много знаете. Това е чужда мисъл. Ако вземете всички хора в света, които мислят като вас и разделите с тях богатството си, поколко ще се падне на всеки В света има над 2 милиарда хора. Ако разделите природното богатство помежду си, поколко ще се падне на всеки човек? По една малка сума. Какво ще прави той с тези пари? И тъй. Ако знанието се разпредели между всички хора, поколко ще се падне на човек? Аз не говоря за обикновеното знание, но за истинското. За онова знание, от което човек може да се ползва всеки даден момент. Това знание има отношение към правата мисъл. Ако не мислиш право, пипни носа си. Но трябва да знаеш къде да го пипнеш. Пипнеш ли го на място, където умисълта действа, веднага ще почнеш да мислиш право. Раздразнен си нещо. Защо? На върха на носа ти се е събрала излишна енергия. Пипни го леко, внимателно на това място и дразненето ще мине. Ако по този начин не се справиш с излишната енергия, ще се скара с някого и после ще съжаляваш, ще ходиш да се извиняваш. Помогни си сам, за да не става нужда да те водят по съдилища и да те защитават адвокати. Това е прост метод, с който може да си въздействате. Има и други прости методи за лекуване. Например, кремата се лекува с един от тези методи. Тя се дължи на натрупване на излишна материя в носа. За да се освободиш от хремата, от време на време хващай леко носа си и мисли за тази материя като непотребна, която трябва да се изхвърли навън. След време хремата ще изчезне и в ума на човека става едно просветление. Човек е здрав, когато между енергиите на негови организъм става правилна обмяна. Като хващаш носа си, ти се лекуваш с енергията, която излиза от пръстите. Ако е в пълно бездействие, носът ще се атрофира. Така могат да се атрофират и очите и ушите на човек. Всяко побутване на носа трябва да бъде разумно. Когато пипаш носа си, мисли за Господа и за всичко, което Той е създал. Пипай носа си с благоволение и кажи Благодаря ти, Господи, за хубавия нос, който си ми дал. И да има някакъв недостатък на носа ви, не се спирайте на това. Не искам да ви утешавам, но казвам – как трябва да гледате на това, което ви е дадено от Бога? За ученика, който постъпва в първо отделение, се предполага, че в него са вложени дарби и способности, които очакват своето развитие. Трябва ли такъв ученик да се насъщава? Не, той трябва да учи. Ако не може да учи, не може да помни и не е прав ученик. Това е Друг въпрос. Щом е поступил в училището, трябва да се учи и да се мъчи да помни. И последен ученик да е в класа, и това не е важно. Важно е да минава от клас в клас, макар и с тройки. Каква е разликата между шестицата и тройката? Нима всички работи, които се оценяват за шестица, са все сполучливи. Ето, Христос дойде на земята да се учи и го скъсаха. И не двойка. Даже единица му писаха. Какво нещо е смъртта? Пропадане на изпит. Сложиха го на кръста и му казаха. Слез от кръста и се спаси. Другите спасяваше, а себе си не можеш ли да спасиш? Ако мислите, че светът може да се спаси само с три години, лъжете се. Христос казваше. Почакайте още малко. След 2000 години, когато дойде отново да държа изпита си, тогава ще ме видите. Сега ме скъсахте, но ще дойде време, когато няма да ме късате. Казвам. И вие като Христа претърпявате неуспехи в живота си. Какво от това? Скъсали са ви на изпит? Сега ви късат, но след 2000 години професорът няма да ви къса. 2000 години е дълъг период, но при... чрез вашата интензивност това време може да се скъси. Това може да бъде след две години, след два месеца, след две седмици, след два дни или след два часа. Не поставяйте в ума си никакъв срок, за да не се обесърчавате. Понеже Бог ви е създал и ви е изпратил в земното училище, Той иска постоянно да успявате. Ако не успееш, както нислиш, това е за изпитание. Веднъж ще е създал, Бог не може да те остави без да успяваш. Един ден като разбереш Божия план, невежеството ти ще изчезне. Може да мине година, две, три, но ти ще успееш. Казвате да бъде поне на млади години. Какво щяхте да направите, ако бяхте млади? Ако е въпрос за младите години, тогава щяхте да разбирате по-малко. На някои млади аз съм давал съвет как да живеят, но те все правят глупости. И на стари съм давал съвет, но и те правят глупости. В заключение казвам. Какъвто е младият, такъв е и старият. Ще ви приведа примери из живота на един от нашите стари братия, заминали вече зонзи свят. Един ден, както вървял пред него, се изпречил един тълбок трап. Спрял се пред трапа и си казал Колко такива трапове съм прескачал на млади години и, и сега мога да го прескоча. Засилил се и хоп, в трап. Поогледал се натук-натам да, да разбере дали не са го видели и като видял, че е сам, той си казал. Така беше и на младини. Пак се погледал и като видял, че няма никой около него, казал си. Каквото беше на младини, такова и на старини. Добрият ти на младини е добър и на стежини е такъв. Кажеш ли, че някога си бил по-добър, а сега по-лош, не говориш истината. Добротата е качество на Бог. Като казваш, че си добър, ти разбираш, че Божественото живее в тебе. Като говори истината, това е Бог, който живее в мен. Интелигентността е Бог, който живее в мен. Разумният живот е пак изявление на Бог. Дойда ли до лошите наследствени черти, до непостигнатите желания, аз имам предвид човешкият живот, който е в процес на развитие. Който не разбира божествения живот, каквито и упощения да прави в живота си, това не се счита за грях. Друг е въпросът, ако съзнава божественото в себе си, а едновременно с това греши и се оправдава. Тогава той носи отговорност за своите погрешки. Работете върху носа си да се развива на широчина и дължина. Широчината има отношение главно към дробовете и стомаха. Дължината му трябва да бъде поне 6 см. Между челото, носа и устата трябва да има отношение. Друго яче казано, между любовта, мъдростта и истината трябва да има отношение. Челото представлява истината в човека, носа мъдростта, а устата любовта. Свободата на човека зависи от челото му, светлината и знанието зависят от носа, а любовта – от устата му. Изучавай челото на човека, за да разбереш каква свобода и какъв простор има в себе си. Изучавай носа му, да видиш каква светлина се хвърля върху неговия простор. Изучавай устата му, за да разбереш каква е неговата любов в живота. Облагородявай устата си, за да приемаш всичко с благодарност. Само благодарният може да засили действието на жизнените функции в своя организъм. Ядеш и не благодариш, не мисли за онзи, който е създал всички блага. Вместо да благодариш, търсиш недостатъците на яденето. Казваш, това не е вкусно, това не е вкусно, този е виновен, онзи е виновен. Това е ровене. А работа на свинята. Остави свинята на страна, тя си знае по-добре работата. И най-неразумното животно живее по-добре, от неразумния човек. Идай. Благодари за всичко и никого не обвинявай. Искаш да бъдеш самостоятелен. Да бъдеш самостоятелен в човешкия живот, това е опасно. Да бъдеш самостоятелен в божествения живот, това е най-великото благо. Това е животът на братството. Страшно е да се съберат хиляди души на едно място. Там се създава адско състезание, голяма борба. Това е живот на аномалия. Такова нещо е обществения живот между хората. И тъй. Братският живот е божествен. Той е живот на целия организъм. Всяко нещо е поставено на мястото си. В божествения живот ти представляваш специфичен екземпляр. Като тебе втори няма. На противоположния полюс ще се срещне един, до някъде е подобен на тебе. Яви ли се друг подобен на тебе, той ще изгуби цената си. Срещнат ли се няколко души, които си приличат, те се обесценяват. Вие сте дошли на Земята без да знаете защо. Какво ще свършите тук също не знаете. Отивате на небето без да знаете какъв е живота там. Казвате. Като отидем на небето всичко ще научим. Не преди да изучите живота на небето, трябва да научите живота на земята. Той е подготовка за небесния живот, а небесният живот е подготовка за земния. Това, което не сте постигнали и научили на земята, ще го научите на небето. Вие мислите, че на небето ще се открие велика наука пред вас? И там ще научите нещо ново от Божествено гледище. Казваш имам недостатъци. Това е резултат на човешкия живот. То е наследство от твоето минало. Нищо не мога да постигна. Какво искаш? Да станеш музикант или художник? Какво ще придобиеш, ако станеш музикант или художник? Музиката е условие, художествен... художеството също е условие, поезията е условие. Какво ще придобиеш, ако напишеш едно стилотворение? Кое стилотворение е най-хубаво? Ботев писал Не ти, който си в небесата, но ти, който си в мен Боже. В мен, в сърцето. И в душата. Той искал да каже, че Бог е в душата, че любовта се проявява чрез душата. Бог не си служи с насилие и убийства. Ботев се вдъхновяваше от идеята за освобождаване на България от турско робство. Той схващаше, че освобождението на народите идва от любовта от братството между народите. Казвам, Бог освобождава народите, а хората са проводници на Божията воля. Важно е какво предстои днес на човечеството. Хората трябва да се самовъзпитават, да правят опити в това направление. Не казвам, че трябва да станете физиономисти, но да внесете едно подобрение в себе си, да въздействате на своя мозък. Като ставате сутрин от сън, леко докосвайте с пръстите си горната част на ушите, от тях изтича магнетична енергия. Така ще въздействате върху ума си. После прекарайте пръстите си върху средната част на ухото, да въздействате на чувствата си. Най-после прекарайте пръстите си на долната част на ухото, да въздействате върху тялото си. Това са три допирни точки, чрез които човек може да си въздейства. Правете това упражнение по разположение, а не по буква така ще се освободите от някои болезнени състояния. Мийте ушите си вътре в гънките поне един път през седмицата, но не ги разтърсвайте. Някой пъкне пръста си в охото и силно го раздвижи. Това не е позволено. Ако искате да раздвижите енергиите, които минават през охото, може да го натискате отзад там има една коса, от която зависи устойчивостта и издържливостта на човека в живота. Ако си болен, разтривай тази част на ухото. Да се върнем към носа. Долната част на носа трябва да бъде широка. Това показва, че в умствено отношение човек е взел добра насока. Наблюдавайте красивите носове и пожелайте и вие да имате красив нос. Изберете си един красив модел на нос и мислете за него. Вашите носове са в процес на развитие. Може би след 10-20 години или след цял живот усилена работа да подобрите носа си. И най-малката придобивка остава за вечни времена. Казваш, вярвам в Христа, а Той ще ми помогне. Не е достатъчно само да вярваш. Окултен ученик съм. И това не е достатъчно. По какво се отличава окултният ученик, християния и ученият човек? Ще кажете, че християнството е наука за живота. Така е. Но християнството е наука за живота и свободата, а не за насилията и ограниченията. Светът не може да се подобри чрез насилие. Тогава чрез жертва. Не е въпрос да жертваш другите. Ако не жертвваш себе си, ти не можеш да служиш на Бога. Физическия живот се жертвали живота на гълъби, на агънца, на говеда, но християнството не се нуждае от външни жертви. Един ден тези жертви ще изчезнат. Те не допринасят никаква полза. Вътрешни жертви се изискват. От гледище на старото учение, човек трябва да бъде силен, да има знания да се налага на другите. Да се налагаш на другите, това не е знание. Истината дава свобода и може да бъде обща за всички. Ако наложиш своето знание на хората, другите пък ще наложат на тебе тяхното знание, трети на тях и да и не се налагай на никого. Наложи знанието си на себе си и кажи. Чрез знанието си ще се наложа на сиромашията си, на болестта си, на неразположението си, на непостоянството си. Казваш, че никой не те обича. Дай си отчет за какво искаш да те обича. Защо? Ти да не обичаш. Заради обича някой, това показва, че ти се нуждаеш от нещо. Само онзи те обича, който може да ти съдейства да придобиеш онова, от което се нуждаеш. В такъв случай и ти го обичаш, и той те обича. За да обичаш сития, непременно той те е нахранил. За да те обича жадния, ти трябва да подобриш условията на неговия живот. Това не значи, че трябва да го направиш богат, но да влезеш в положението му. Богатството и сиромашията са наследство, от което не можеш да се освободиш. Казваш на еднога, ти си болен човек. Защо? Защото носа, ушите, очите ти, остатът ти не са на място. Какво да правя? Стани богат. Как? Като поставиш на място всеки орган на лицето си. Това не е достатъчно. А аз ще ви кажа как да постигнете това. Ако най-бедният от вас прилага моите правила, в една година ще стане най-богатия човек. За какво да употреби той това богатство? Например, искаш да издаваш вестник. За тази цел трябва да имаш абонати поне 3000. Обаче имаш само 500. Може да имаш и повече от 3000 абоната, но в замяна на това какво ще им дадеш? Може да им дадеш само 30. Първо ти трябва да имаш материал за вестника си. После работата е лесна. Да взимаш пари от абонатите си, а да им даваш трици, това не се позволява. Щом даваш добър материал, ще имаш и абонати. Има един закон, който определя успеха на всяко списание или вестник. По закона на вероятностите се определя колко абонати ще има вестникът. Като наблюдавам човешките уши, във всяко ухо виждам нещо специфично, което физиономистите не забелязват. В ухото има три специални точки. Едната определя ума, другата определя чувствата, а третата проявите на органическия свят. Ако ти не си организиран както трябва, ако баща ти и майка ти не са работили правилно, и ухото ти няма да е оформен. Достатъчно е да пипна горната част на човешкото ухо, за да разбера какви опущения е направил човек в своя живот. От знаеш това? Това е писано в книгата на твоя живот. Аз искам да допълня тези опущения. Добре? Вземи слушалката на телефона и поискай от невидимия свят книгата на твоя живот да направиш една справка. Но очаквай малко докато направят справката. Те вземат книгата, проверяват и казват. Не еди кое си място в ухото има един недостатък, който трябва да се изправи. Благодаря, аз ще си взема бележка за изправянето Всеки човек има да изправя нещо в своя организъм. Приятно е да изправя живота си. Не съм учен, не съм богат, как ще го изправя? Ако чакаш да станеш учен и богат и тогава да се изправиш, нищо няма да постигнеш. Не можеш ли да работиш върху носа си, върху очите, ушите и устата си? Не можеш да се изправиш. В тях е скрито твоето богатство. Очите представляват цяла слънчева система, цял космос. Остата е друг космос. Като изучаваш органите, ти се свързва с силите, които действат във Вселената. Ще кажете, че това са залъдвания при мамки. Аз не ви говоря, за да ви залъгвам, но нахвърлям ти идеи, до които в бъдеще сами ще се домогнете. Кога ще дойде това време? Може след един ден, след една година или друг някой живот. От вас зависи кога ще придобиете истинското знание. Ето, дадени са ви различни модели носове. Четете по тях. Ако си служа с вас като са живи модели, вие или ще се насърчите, или ще се обесърчите. Ако посоча от някой у вас една добра черта, то ще се зарадва. Но ако му посоча една лоша черта, ще го обесърча. Понеже това е опасно, аз си служа с рисувани модели. Сега аз разглеждам какво са постигнали вашите дети и прадеди. Като дойда до вас, ще ви дам правила и методи за постижение. Вие трябва да направите едно малко подобрение, да бутнете някъде носа или ухото си да ги ретуширате. Обаче трябва да знаете как и къде да бутате. Топлина ви е нужна. Когато ковачът иска да кове желязото, той го нагрява. Ако само го наджежава, температурата може да бъде по-ниска. Ако иска да го превърне в течност, нужна е по-висока температура. Това са чувствата и любовта на човек. Как ще реализира своите мисли без любов? За всеки датен случай трябва да знаете каква температура е нужна. Много от вас страдат от изобилия, а не от недоима. Вие сте надарени хора, а не бездарници. У вас са вложени неща, които вие даже не подозирате. По какво се отличаваш от другите? Някой изкриви обеждите си, другостата си, трето и окото си. Малки са тези погрешки, но се повтарят, а това трябва да се избягва. И в ръцете има известно отклонение, също и в пръстите. Вземи пергела и измери разстоянието от един пръст до друг. Така ще видиш къде е отклонението. Трябва да знаеш в областта на кой бог си изгрешил. Дали в областта на Юпитер, на Сатурн, на Меркурий или друг. Едно време Сатурн, недоволен от живота си, решил да се ожени. Определили му една красива мума, но, влю... но тя се влюбила в други го. Разочарован от живота, той до днес е звенец на главата, но не Венчан. Той е недоволен от всички хора и казва, от никого, нищо не искам. Дойде ли при него някой да му говори за женитва? Той казва. Не мога нищо да те съветвам и аз още не съм венчан. Понеже е Бог на справедливостта, Сатурн вижда всички неправди и се възмущава. Той не гледа хладнокръвно на тях. Наказва всеки, който върши неправди и съжалява у неправдания. Щом видиш, че вършиш някаква неправда, той се заема да те оправи. Така той влиза в живота на всички, които вършат неправди, за да ги оправи. Не можеш да изправяш човека и да не вземаш участие в неговите страдания. И Божественият дух, като помага на хората, понася част от техните страдания. Като знаеш това – не прави грешки, за да не страдаш нито ти, нито окръжаващите. Като говоря за носа и за ухото, аз гледам на тях като насвещени органи. Охото се отнася до външния живот на човека, а носът – до вътрешния живот, до неговата интелигентност. Не може е божественото да се развива правилно, ако носът не е развит добре. Носът не трябва да бъде остър и завит надолу, като човка. Ноздрите трябва да бъдат отворени, въздухът да влиза и излиза свободно. Пазете се от постоянната хрема, от която се развиват полип... полипи в носа, които пречат за свободното дишане. Колкото повече работите върху носа си, толкова по-добре ще възприемате въздуха, без да се простудявате. За следващия път искам две неща от вас. Така да застанете на местата си, да насочите ушите си под такъв ъгъл, че да възприемате правилно това, което ви се говори. Също така и носът ви да бъде в естествено положение. Казвате, може ли да се говори за естествено и неестествено положение на носа? Не сте ли чули да си казва, че носът на някого е овиснал надолу? От това се съди за душевното състояние на човек. По носа се познава гордостта и искренността на човека. Най-малкото помръдване на но носа изразява нещо. Той трябва да има правилни линии. Но носът наистина любивия е прав, с едно слабо, едва забележимо извиване на линията. Ако искаш да изразиш линията на истината чрез носа си, трябва да имаш съзнателно отношение към нея. Дълбочи се в себе си и кажи. Всичко, което чувствам, не може да се сравни с онова благо, което е в сърцата на тези хиляди и милиони същества, живеещи при Бог. Трябва ли при това положение да страдаш? Ако си лош, знай, че лошовината не е само твоя. Баба ти и дядо ти са оставили дългове. Те не са само твои че ти страдаш, това е друг въпрос. Но тези страдания са последствия на миналото. Има много грехове и те не са само твои. Обаче никой не е умрял за греховете на другите хора. За да се освободите от тези последствия, приложете новата философия, която ви проповядвам. Така ще се освободите и от недоволството. Итай. Работете върху доброто и божественото начало в вас. Какво е останало от дядови и от баба ви, това е за тяхна сметка. Важно е какво Бог е вложил в вас. Ако вашите деди и прадеди не са ползвали условията и възможностите на божественото, използвайте ги вие. Работете за подобряване на своя нос, за да възприемате правилно божествената светлина и божественото знание. Тайна молитва Беседа от учителя Държана пред Общи Околотен клас на 1 март 1933 г. в София.